Prüfungen sind schrecklich für mich. Ich leide richtig an Prüfungsangst. Auch wenn ich den Stoff eigentlich beherrsche, bin ich vor und in der Prüfung total nervös. Am schlimmsten sind mündliche Prüfungen. Da habe ich immer Angst, dass ich vor lauter Nervosität einfach alles vergesse und kein Wort herausbekomme. Ich versuche wirklich, meine Angst in den Griff zu bekommen, zum Beispiel mit Tee, Spazierengehen, Sport und so weiter. Jetzt habe ich mir vorgenommen, vor den nächsten Prüfungen Entspannungsübungen zu machen. Keine Ahnung, ob das was bringt.